Його команди вбили російську парашутистку. Вона латишка, уточнив черговий офіцер. З вондерліхом їдуть два есесівські солдати, озброєні фаус патронами. Він таки нав'язав мені фаус снаряди, усміхнувся Шернер, одягаючи білі рукавички. Фельдмаршал вийшов з вілли. На ґанку зустрів садівника Едуарда, який зняв бриля і нахилив голову. Шернер махнув рукою. «За троянди спасиві!» сказав. «Лудз-лудзо!» зрадів подяці садівник. Шернер молодцюватими кроками, які лечить молодому фальдмаршалу, збіг з ганку і гукнув до шофера. «Нахсалдус!» Командуючого дружно привітали офіцери і солдати які мають його супроводжувати на південно-східну ділянку фронту. Найдовше тримав руку семафором гауптштурмфюрер Вондерліх. У нього усміхались не лише обличчя, навіть ямочки на підборідді. Віддано дивилися очі. «Як лазутчики?» – запитав ніби ненароком командуючий. «Засікли пеленги?» «Нам удалося...» «Вбити фонетичку з тої групи!» – відповів Бундерліх, вистромчувшись. «Я це знаю. Робимо все, щоб розгромити групу». «Погано робите. Щось, здається мені, Єременко й Баграмян багато знають про війська Корланд. Це стверджують і бої в районі Приєколе. Раптовістю для росіян наш наступ не став». Французи кажуть, в усьому шукай причину в жінці. На війні ж виграв чи програв баталію шукай причину у розвідці. ГЛК, на жаль, не одна рація. З'явилися ще Міфельдмаршале. А на шосе стали частіше потрапляти в аварії наші автомашини? Зникають поодинокі мотоциклісти? Несміливо доповідав Вундерліг. — Ви хочете сказати, що в Курляндії розгортається більшовицький партизанський рух? — скривив в іронії губи фельдмаршал. — Я хочу сказати, віркомандуючи, що з'являється дедалі більше бандитів, і м'ю обов'язок не лише попередити, але й потребуватись про вашу безпеку. — Я взяв солдатів з протитанковими кулаками, — похвалився галпштормфюрер СС. Квардінат Шернер кивнув уже без іронії. Повідомлення ССівця непокоїло і дивувало командуюча. В ці дні жовтня 44-го в Курляндії було півмільйона військ, 33 дивізії, з яких 4 танкові, латийська дивізія СС, батальйони легіонерів, створені латийськими генералами Курелісом і Бангерським, закони СД і поліції – Яхт команди з колишніх айсаргів межакеті лісові коти, поліцейські втікачі із Західної Росії, з Естонії, Східної Лавтвії і формування РОА генерала Власова. Вся Курляндія як кендюх нашпигована антикомуністичними силами. Про які ж партизанські дії зараз можна говорити у Курляндії – тільки вчора обергрупенфюрер СС Фрідріх Еккельн, начальник служби СС і поліції в Прибалтиці, запевняв Шернера в тому, що в Курляндії партизанська війна виключена. Зараз Фординанда Шернера більш хвилювала бойова і моральна твердь солдатів армії Норд. Для щитожневика курляндський боєць потрібні сюжетні фото, що звеличуватимуть дух військ Шернера. Ось чому командуючий прямує на фронт 12-ту танкову дивізію. Звичайно, не для конспірації, а щоб сфотографуватись для обкладинки журналу в бойовій обстановці з солдатами. Німеччина, фюрер, армія мусять переконатись. Війська Курланд перетворили Курляндію в неприступний бастіон на порозі до Німеччини.